Нічого не могли вдіяти. Отож, єдина надія залишалась у неї на святого. «Коли ж я розповів йому про цю жінку, – мовив юнак, – він, не дивлячись і не оглядаючи її, бо має до жінок невимовну відразу, сказав, «Напоїть її від води святого місця» і хай молиться від ранку до вечора. Жінку напоїли вранці, вона молилася без їжі і питва цілий день, а ввечері, коли заходило сонце, почала тіпатися і впала, широко розтуливши рота. Люди бачили, як у тому роті з'явилася зміїна голова, висунулася і засичала. А тоді поповзла з рота і була на три літті довжиною. Коли ж виповзла, зелена барва з її лиця почала спадати і зникати, і шкіра її стала звичайна. Змія ж поповзла до огорожі святого місця, скрутилася у клубок і здохла. Друга історія була про змія Полоза, який жив у тутешньому болоті. Був він на дванадцять літтів, і там, де проповзав, в'яла трава. А де гніздився, більше на тому місці не росла. Нападав на людей та ходовбу, чавлячи їх і випиваючи з них кров. І загналася в ліве око його скапка із дерева І творила йому велику болість, бо око його те загнило Тоді він вийшов із болота і поповз до горожі святого місця там хилявся і мотав головою, ніби просив милосердя у святого Микити Святий зійшов зі стовпа, щоб подивитися на нього Хоч зі стовпа він дуже рідко сходить. І торкнувся ока пальцем, І випала дерев'яна скапка, І звівся поло ставма та й уклонився святому. І відтоді лежав біля загорожі, Нікому не шкодячи кілька днів, Аж доки очі його не очистилися від гною, тоді поповз у болото і вже ніколи не нападав на невинних людей та худобу, а тільки на тих, що йшли до святого без віри чи з кривомислям. Отто кажуть, що він таких у болоті й топить. Тоді не втримався Созонт і запитав, як же визначаєте? чи людина з вірою йде, чи з невірою, з кривомистем чи без нього. «Потому й визначаємо», – коротко відказав юнак. «Люди із вірою проходять до святого і відходять від нього вільно, а людей лукавих – болото із змієм пожира». А крім цього, мірила, чи маєте інше? «Лукавство в людині – це дух», – мовив юнак. «Блаженна людина», – сказав Давид, як нема в її дусі лукавства. А духом людина дихає, а цей, бо дух змій полос за наущенням Господнім, його в людині й прочуває. І прочитує Але той такий Давид сказав, мовив Созонд Не розпалюйся гнівом на людину Що виконує задуми селі Це заповідь людині, відказав юнак Судимо не ми і не святий Микита Оружжя Господнє, а Бог Бо витяті будуть злочинці, каже той таки Давид, а ті, хто вповає на Господа, землю спадкують. А ще трохи.